Eun euskal talderen eun kantu, ilustratu eta liburu batean bildu dituzte ze euskal eskenaren aberastasunari omenalditxo bat eginez ere. Ba gaztezulok eta Olraite Estudioa garatu duten proiektu buruz mintzatu gara gaztezulo aldizkariko zuzendariarekin. Gaizka izagirrek, liburu honen nondik norakoak bildu dizkigu? Bai, ba, bueno, berez, izango lirateke eun euskal talde edo bakarlari, Sera, bueno, ere dira, basta gixarri bandini edo Einaute Lorri e, eta adibidez. eta beinatek egin duena da eh aukeratu ditu un euskal talde edo musikari eh Irizpea printzipioz bere irizpide pertsonala izan da, hauda, bea bea oso musikazalea da eta bere gustuetan oinarrituta, ba, ba, bere bizitzan garrantzitsuak izan direneun eh aukeratu ditu oso ezagun aurdea da, baina baita ere ba eta ez hain ezagunak eta baita ere garrantzitsua iruditu zaigu eh ze askotan agian euskal musika ipatzen beti roka, edo punka edo bueno, pizkat eh aipatzen dira, baina bueno, nahi izan ditugu genero guztietako e, musikariak eta euskal taldeak. Eta zehazki ezazki ze topatuko dezutenak dira euni euskal talde horiek beinatek egin dituena da eh talde bakoitzaren abesti bat aukeratu eta abesti hori ilustratu egin du E, ba, ez dakit, imaginatu, ba, berritxarraken eskuak hartu du, eta e, abesti horrek iradokitzen dio arabera ilustrazio bat egin du. Baina, elementu batera tzailea, eta horregatik hain zuzen, kantu eskuka dakizena, eskuak e, dira. Hau da, ilustrazio guztietan eskuak ageri dira, baina esku horiek irudikatzen duten nola baita ba, e, letra horrek iradokitzen duena. Baina, baita garrantzitsua da esatea, ez direla ez, eh musika taldeen abestirik ezagunenak ez eta gainea eh abesti horien estribillo ezagunenak e, hori ere ba bueno azkenan, ez? Ba sea maize, maiz, adibidez, ba, negua joan data besti aukeratzen baldin badago, ez genuke e hartuko, ez? Z Hortan ere egin izan dugu ba bueno, e, nabarmendu baita ere ba, ba letraren barruan ba audela beste gauza garrantzi batzuk eta eta hori ere nabarmendu dugu. Eta bueno, hori azkenean, 100 euskal talderen 100 abesti ilustratutako batuko dituzte, 100 ilustrazio Ilustrazio hauek zergatik aukeratu diren eta gainera e, ze, askotan galdetzienote beñati eh ilustrazio hauek eta nola erosietan nola lortu ba jendariak meditulako ba igual horman zintzilikatzeko eh bueno troquel deresti batera mango du liburuak eta aukera egongo da nahi duenak ilustrazio jakin bat hartu E, horri hori, liburutik kendu eta nahi baldin badu, ba, etxeko orman zintzilikatzeko da apaintzeko, aukera hori izango dugu. Zer, bueno, asko idazten digute, batez ere ba, ilustrazio konkretu bat hori dutelako, ba, ba, etxean jartzeko edo marko batean edo, ba, bueno, aukera hori ere, petsatu dugu interesgarria dela eta horregatik, ba, bueno, liburua izango dara, ba, ba, laminak edo posten txikiak kentzeko aukera. Mako kantu eskukadak liburu abenduaren lauan jarriko dute salgai eta 25 €ren truke erosi al izango da baina jakizuet e, dagoeneko ere lan hau erreserbatu daitekeela e gaztezulo aldizkariaren denda digitalean argibide guztiak gaztezulo.eus gunean dituzu eskuak eskua eta tarmundu ahorratzeko